Boa tarde pessoal, vamos para mais 5 minutos na estrada comigo, hoje quarta-feira, só voltando aqui em Chapecó, ainda um pouco frio e hoje é dia de games aqui no pode, pode. O jogo do qual eu falarei hoje é um jogo multiplataforma que se chama Rayman Legend para Playstation 3, Xbox 360 e Wii U, também tem uma versão para PC, Windows. Esse jogo ele é o sucessor. O já cultuado jogo de plataforma Raymond Origins, que, aliás, é um jogo divertidíssimo. Ele foi aperfeiçoado em muitos fatores. Ele tem uma engine, a, o UbiArt da Ubisoft, que é a engine para jogos de plataforma da Ubisoft. Foi bastante melhorado. Agora tem recursos novos, o jogo graficamente é lindíssimo, o som é fantástico, aliás o som é um destaque à parte tem toda um, uma ambientação com fases é, musicais em que a ação se desenrola em sincronia com o som que está tocando, é muito lindo, aliás vocês estão ouvindo aí ao fundo uma das músicas do estágio Castle Rock, a fase é, musical desse desse mundo, por assim dizer, que é muito legal, a música é muito divertida. Todas as músicas do jogo são sensacionais. Os gráficos dos, dos cenários são belíssimos, muito bem trabalhados. Os personagens, além dos tradicionais, há alguns novos, inclusive uma menininha viking que é fantástica, com um dente a menos na boca. Olha, lindo, lindo demais fazer uma paradinha aqui, porque hoje eu vou fazer uma entrega. Boa tarde, eu só queria deixar uns livros aí. Você colocar nome e telefone? Só tem que deixar registrado. Obrigado, Obrigado a você. Tchau, tchau. Essa paradinha foi em uma agência franqueada dos Correios, que é, tem no caminho para o trabalho. Eu não sei se esse programa que eles têm aqui, é uma iniciativa do, do próprio Correio, ou foi uma iniciativa do próprio franqueado, mas é que eles recebem livros é, em doação, eles têm uma pequena biblioteca onde as pessoas podem é, trazer livros, traz um livro, pega um livro, leva embora para ler, depois troca por outro. E sem custo nenhum, é muito divertido, a iniciativa é excelente, toda iniciativa que for para incentivar a leitura eu caio dentro, tenho o meu apoio, sempre. Vamos voltar ao nosso jogo? Só falando para vocês de Rayman Legends, um jogo divertidíssimo, eu estava jogando ele essa semana com a minha filha, que, aliás, é muito fã do jogo. É O jogo é PG-10, seria para crianças a partir de 10 anos, mas não tem absolutamente nada de é, diferente ou de proibitivo, que as crianças já não vejam na TV. Ou... Aliás, vamos e viemos, né? É, bichinhos fantásticos, é, dando porrada um no outro, não tem nada demais, né? Estávamos jogando essa semana, nos divertimos pra caramba o jogo... Tem muito equilíbrio, tem fases fáceis, fases médias, fases difíceis. É diversão garantida para toda a família. Para até quatro jogadores, se as crianças quiserem, se as crianças e as crianças crescidas, né? Quiserem se reunir para jogar, é, o jogo fica uma loucura. Com quatro personagens, parecem mais uma corrida desenfreada para ver quem acaba a fase primeiro. É, é divertidíssimo, excelente. Não teria como dizer outra coisa desse jogo, eu não sei que ele é absolutamente fantástico. Não fica nada a dever para os grandes clássicos de plataforma da era 16 bits. Eu, aliás, eu nunca escondi que a minha a minha preferência pela pelos consoles de 16 bit seriamente, em virtude de que eles têm vários e vários e vários jogos de de plataforma que eu adorava, como Super Mario World, todos os Mega Man's. É, vários outros é fantástico. Aliás, o melhor jogo de plataforma para mim de todos os tempos é o Super Mario World 2, de Yoshi Island. Mas, no entanto, contudo, todavia, consoles da nova geração, algumas software houses estão desenvolvendo coisas fantásticas. Como toda essa série do Rayman, eu joguei só Rayman Origins e esse novo Rayman uh, Legends. Esse jogo realmente ganhou meu coração. É, é um dos que está no meu Top 5, com certeza, de melhores jogos de plataforma de todos os tempos. Divertidíssimo ao extremo, música excelente, gráficos excelentes e diversão nem se fala. Supera todas as escalas possíveis quando você põe ele para rodar. O jogo é engraçado, o jogo é divertido, o jogo é, é gostoso de jogar. Não se complica a vida, você pode jogar uma fase ou duas. E ir adiante, ou salvar ah, e continuar outra hora. Excelente. Fica a minha recomendação Triple A com todas as honras. Tendo aqui o trabalho, deixo vocês o meu beijo, um abraço. Tchau, tchau!